Майя оселилася в хаті Анатолія. Женя перебралася до садсангу сангу Іскрі Рамса і стала дівчиною у золотому трико. Майя залишилася сама. Тричі на тиждень ходила на цигун, а згодом ще й на йогу. У ліжку перед сном або мокнучи у ванні вона часто фантазувала. Хотілося теплого тіла, вона зблизилася з одним молодим чоловіком з факультету. Займаючись коханням у квартирі Анатолія, Майя відчула себе спустошеною.